ЗЕМЛІ ВОДНОГО ФОНДУ Сьомо – землі запасу. Віднесення земель до категорій провадиться відповідно до їх цільового призначення. Власність на землю в Україні має такі форми – державну, колективну, приватну. Усі форми власності є рівноправними. Розпоряджаються землею Ради народних депутатів, що в межах своєї компетенції передають землі у власність або надають у користування та вилучають їх. Повноваження щодо передачі, надання та вилучення земельних ділянок Місцеві ради народних депутатів можуть передавати відповідним органам державної виконавчої влади або виконавчим органам місцевого самоврядування. Користування землею може бути постійним або тимчасовим. Постійним є користування землею без визначення строку, а тимчасовим може бути короткострокове, до 3 років і довгострокове від 3 до 25 років. У разі виробничої необхідності ці строки можна продовжити ще на один строк щодо кожного виду, у постійне користування земля надається радами народних депутатів із земель, що перебувають у державній власності. А саме, Громадянам України для ведення селянського фермерського господарства, сільськогосподарським підприємствам і організаціям, громадським об'єднанням, релігійним організаціям, промисловим, транспортним та іншим не сільськогосподарським підприємствам, установам і організаціям, організаціям для потреб оборони, для ведення лісового господарства і таке інше. У тимчасове користування земля надається радами народних депутатів із земель, що перебувають у державній власності. Громадянам України для городництва, сінокосіння і випасу худоби, ведення селянського фермерського господарства промисловим, транспортним та іншим несільськогосподарським підприємствам, установам і організаціям, громадським об'єднанням, релігійним організаціям, організаціям для потреб оборони і іншим. Окрім цього, у тимчасове користування земель, що перебувають у колективній та приватній власності, земля може надаватися відповідним власникам цієї землі за договором, який реєструється у сільській, селищній, міській раді народних депутатів. Громадянам України для городництва, сінокосіння і випасання худоби промисловим, транспортним та іншим підприємствам, установам і організаціям для не потреб. Власники землі та землекористувачі мають відповідні права та обов'язки. До їхніх прав відносяться право, перше, самостійно господарювати на землі, друге, укладати договір застави з установами, що надають кредит. Третє, власності на вироблену сільськогосподарську продукцію і доходи від її реалізації. Четверте, використовувати у встановленому порядку для потреб господарства наявні на земельній ділянці загально поширені корисні копалини, торф, лісові угіддя, водні об'єкти, а також експлуатувати інші корисні властивості землі. Зводити житлові, виробничі, культурно-побудові та інші будівлі і споруди за погодженням із сільською, селищною, міською радою народних депутатів та деякі інші. Власники землі, і землекористувачі зобов'язані, перше, забезпечувати використання землі відповідно до цільового призначення.